El-Mursalat surəsi 50 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. And olsun bir-birinin ardınca göndərilənlərə, şiddətlə əsənlərə, Allahın ayələrini, kitablarını və əmrlərini yayanlara, haqla batili ayranlara və hi peyğəmbərlərə çatdıranlara, möminlərə tövbə edib üzr diləmək və ya kafirləri qorxutmaq üçün çatdıranlara ki, sizə vəd edilən mütləq vaqə olacaqdır. Ulduzlar sönəcəyi, göy yarılacağı, dağlar parça-parça olub dağılacağı, Peyğəmbərlərə öz ümmətlərinə şahidi etmək üçün möhlət veriləcəyi zaman soruşulacaqdır. Bunlara hansı günə qədər möhlət verilmişdir? Ayird etmə gününə qədər. Ya Peyğəmbər, nə bilirsən ki, nədir o ayird etmə günü? O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların, Məyər biz əvvəlki kafir ümmətləri məhv etmədikmi? Sonra axırda gələnləri də onlara qatacıyıq. Biz günakarlarla belə rəftar edirik. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Məyər sizi bir qətirə zəib sudan mı? Biz onu möhkən bir yerdə saxladıq. Müəyyən bir vaxta qədər. Biz buna qadir olduq. Nə gözəl qadir olanlarıq biz. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Məyər biz yeri məskən etmədikmi, Həm dirilərə, həm dörlülərə? Biz orada möhkəm durmuş uca dağlar yarattıq Və sizə şirin su içirtdik. O gün vay halına bu neymətləri yalan sayanların, O gün kafirlərə belə deyiləcəkdir. Girin yalan isab etdiyiniz əzabın içinə, Girin cəhənnəm tüstüsünün Üç qola ayrılmış kölgəsinə, O nə kölgəli olar, nə də alovdan qoruyar. O bir saray boyda qığılcımlar saçar. O qığılcımlar, Sanki sarı dəvə sürüləridir O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların Bu elə bir gündür ki Kafirlər danışa bilməzlər Onlara üzr istəməyə izin də verilməz O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların Bu sizi də, sizdən əvvəlkiləri də Bir yerə topladığımız ayırt etmə günüdür Əzabdan qurtarmaq üçün bir hiləniz varsa Mənə qarşı qurun görək O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Həqiqətən o gün müttəqilər Çölcəliklərdə və çeşmələr başında istədikləri meyvə içində olacaqlar. Onlara belə deyiləcəkdir: "Etdiyiniz yaxşı amellərə görə nuscanlıqla yeyin için. Biz yaxşı əmel sahiblərini belə mükafatlandırırıq. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Siz ey kafirlər, yeyin və dünyada biraz kəif çəkin. Həqiqətən siz cünahkarlarsınız. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Onlara namaz qılın deyildiyi zaman namaz qılmazlar. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Bu kafirlər ona da, Qurana da inanmayandan sonra daha hansı kelama inanacaqlar.